Книга перша. Розділ перший. Нью-Йорк. 4 вересня 1969 року. Кільце масливців стискалося довкола жертви. Пару тисяч років тому у Римі цей поєдинок міг би відбуватися в цирку Нерона чи Колізеї, де на облитій кров'ю піщаній арені кровожерливі леви розривали нещасного на шматки. Але в цивілізованому 20-му столітті ця арена знаходилася в залі засідань номер 16 у будівлі суду, розташованому в діловій частині Манхеттена. Місце Світлонія займав судовий стенографіст, який записував кожну фразу майбутніх поколінь. Також тут знаходилася дюжина представників преси та відвідувачі, які, залучені газетними заголовками про справу про вбивство, змушені були займати чергу о сьомій ранку, щоб потрапити до зали. Жертва Майкл Моретті, мовчазний привабливий чоловік років 30, сидів за столом, за столом поряд із захисником. Він був високими струнким, з різко вираженими рисами, що надавали його обличчю неприборканого вигляду. У нього було чорне волосся, покладене за останньою модою, видатне підборіддя з ямочкою і глибоко посаджені очі темно-оливкового кольору. На ньому був сірий костюм, пошитий на замовлення, блакитна сорочка, синя шовкова краватка та лакові туфлі, зроблені на замовлення. Якщо нарахувати очей, які постійно оглядають аудиторію, Майкл Маретті був нерухомий. Атакуючи його лев, був Роберт Дісільва, агресивний окружний прокурор округу Нью-Йорк, який представляє на суді народ. Якщо Майкл Моретті сидів спокійно, Роберт Дісільва був весь у русі. Він завжди виглядав так, наче спізнюється на 5 хвилин на важливу зустріч. Ні секунди він не перебував у спокої, борючись і тінню невидимого суперника. Він був на високого зросту, міцного складу, з короткопідстриженим волоссям, де місцями вже проблискувала сивна. Шрами на обличчя Роберта Ді Сільви говорили, що в молодості він був боксером. Якось на рингу він убив людину, але ніколи не шкодував про це. З того часу співчуття в ньому не побільшало. Роберт Ді Сільва був краще столюбний. Він пробив собі шлях на гору без допомоги грошей та впливових покровителів. Піднімаючись сходами влади, він дігнувся в маску цивілізованого захисника народу, але всередині залишався прихильником брудної боротьби, який ніколи не забував і не прощав поразок. За звичайного збігу обставин кружний прокурор Роберт Дісільва не перебував би сьогодні в залі суду. Він мав великий штат помічників, багато з яких легко впоралися б із веденням цієї справи. Але від початку Дісільва знав, що справою Мореті займеться він сам. Майкл Мореті, про якого трубили всі газети, був взятим Антоніо Гранелі, Капо Дікапі глави наймогутнішої з п'яти сімей, що контролюють Східне узбережжя. Антоніо Гранелі, старів і ходили чутки, що Майкл Моретті займе місце свого тестя. Хоча Майкл Моретті був замішаний у дюжині злочинів від шахрайства до вбивства, жоден окружний прокурор не міг зібрати достатньо доказів. Між Моретті та безпосередніми виконавцями завжди знаходилася безліч ретельно підібраних посередників. Дісільва і сам витратив три роки, намагаючись здобути хоч якийсь доказ проти Маретті. І нарешті до Дісільви прийшла удача. Камілло Лостела, один із солдатів Моретті, був заарештований за вбивство, скоєне під час пограбування. В обмін на обіцянку зберегти йому життя, він погодився розколотися. Дісільва тріумфував. Тепер він зможе поставити на коліна наймогутнішу сім'ю мафії, а самого Майкла Мореті відправити на електричний стілець. Дісільва мітив у губернаторське крісло. Чимало губернаторів Нью-Йорка згодом ставали господарями Білого дому. Мартін Ван Верен, Гровер Клівленд, Теді Рузвельт і Франклін Рузвельт. Дісільва мав намір поповнити цей перелік. Час був найкращим. Вибори губернатора мають відбутися наступного року. Один із наймогутніших босів штату, зустрівшись з Дісільвою, сказав йому: кращої реклами, ніж цей процес, і не придумати. Крісло губернатора тобі забезпечене, Бобі. Притисніть до нігтя Мареті. І ти – наш кандидат. Роберт Ді Сільва вирішив не ризикувати. Він підготувався до суду над Майклом Моретті з особливою ретельністю. Він наказав своїм помічникам зібрати та перевірити всі докази та всі інші справи, щоб не залишилося жодних лазівок, якими могли б скористатися адвокати Моретті. Незабаром можливі лазівки були перекриті. Майже два тижні знадобилося для підбору присяжних. Окружний прокурор також наказав мати про всяк випадок 6 запасів – запасних присяжних. Це був не просто запобіжний захід. Під час процесів, де були замішані великі постаті з мафії, присяжні часто пропадали або ставали жертвами нещасних випадків зі смертельними наслідками – Ді Сільва подбав, щоб із самого початку присяжні перебували під посиленою охороною і щоночі проводили під замком, щоб ніхто не міг до них дістатися. Ключовим свідком проти Майкла Мореті був Каміло Стелла, і Ді Сільва наказав, щоб охорона ні на мить не відходила від нього. Окружний прокурор добре пам'ятав, як ейпрелена на прізвисько Свердло, будучи свідком проти мафії, випав, у лапках з вікна шостого поверху готелю «Хафмон» на Коні-Айленд, перебуваючи під невсипучим наглядом шести поліцейських. Роберт Ді Сільва особисто відібрав охоронців для Каміла Стели. І до початку процесу щоночі свідок проводив у різних місцях. А тепер, коли суд нарешті розпочався, Стела перебував у ізольованій камері під охороною чотирьох озброєних поліцейських. Ніхто не міг наблизитись до нього, оскільки готовність Каміло виступати в ролі свідка залежала від його віри в слово окружного прокурора Ді Сільви захистити його від помсти Майкла Моретті. Настав ранок п'ятого дня судового засідання. Це був перший день роботи Дженніфер Паркер на цьому процесі. Вона сиділа за столом обвинувача з п'ятьма іншими помічниками окружного прокурора, яких сьогодні склали присягу. Дженіфер Паркер була струнка темноволоса жінка 24 років з розумним рухливим обличчям і зеленими проникливими очима. Її обличчя було скоріше привабливим, ніж гарним. Особа, що видображала гордість, сміливість і чуттєвість. Обличчя, яке важко забути. Вона сиділа, випроставши спину, ніби намагаючись відгородитись від тіней минулого. День для Дженніфер Паркер почався жахливо. Церемонія приведення до присяги в суді була призначена на вісім ранку. Дженніфер приготувала перед сном одяг і поставила будильник на шість годин, щоб сигнути вимити голову. Будильник не задзвонив. Прокинувшись о сьомій тридцять, Дженніфер з жахом схопилася з ліжка. Панчоха поповзла, каблук зламався, так що їй довелося заново переодягатися. Вона зачинила двері своєї крихітної квартирки в той момент, коли згадала, що залишила ключів вдома. Взагалі вона збиралася добиратися до будівлі суду на автобусі, але тепер це було виключено. Довелося їхати на таксі, яке вона не могла собі дозволити, а також слухати нескінченний монолог водія, який міркував про те, чому світ котиться до своєї смерті. Коли, захекавшись, Дженніфер нарешті добігла до суду на Ланнард Стріт, було вже чверть на дев'яту. У кабінеті окружного прокурора зібралося 25 юристів, більшість з яких були випускниками юридичних факультетів. Усі вони згоряли від нетерпіння розпочати роботу з окружним прокурором Нью-Йорка. Кабінет виглядав вражаюче. Стіни, оббиті панелями світлих тонів, величезний письмовий стіл зі зручним шкіряним кріслом, стіл для нарад із дюжиною стільців, книжкові шафи, заповнені працями з юриспуденції. На стінах у рамках висіли фотографії Едгара Гувера, Джона Лінцея, Річарда Ніксона та Джека Демпсія з їхніми автографами. Коли Дженіфер швидко увійшла до кабінету, розсипавшись у вибаченнях, дісільва Сільва якраз звертався до присутніх з промовою. «Чорт забирай! Ви що, зібралися на чуювання?» «Я прошу вибачення! Мені начхати на ваші вибачення, щоб це більше не повторювалося!» Всі подивилися на Дженіфер, старано намагаючись приховати своє співчуття. Повернувшись до групи, Дісільва Сільва продовжував. «Я знаю!» Чому ви тут зібралися? Ви крутитиметеся біля мене, набираючись досвіду і переймаючи мої хитрощі. А коли відчуєте, що досить набридло, змотаєтеся, щоб стати відомими адвокатами у кримінальних справах. Але лише один із вас, можливо, буде гідний колись зайняти моє місце. Дісільва кивнув помічникові. Приведіть їх до присяги. Покірно вони промовили слова присяги. Коли цим було покінчено, Дісільва Сільва сказав, ви тепер – представники судової влади, які склали присягу, хай допоможе вам Господь. Тут вам доведеться працювати, але не надто розкочуйте губи. Вам доведеться закопатися в різні правові документи по саму Маківку, готувати проекти різноманітних паперів, повісток, ордерів, робити все те, чого вас навчали в університеті. Мене кілька років. «Перш ніж я, вас підпущу до ведення судового процесу». Дісільва замовк, розкурюючи коротку сигару. «Я зараз представляю звинувачення на одному процесі. Можливо, ви про це читали». У його голосі прозирав сарказм. «Тож я, мабуть, виберу з вас шість осіб виконувати дрібні доручення». Дженіфер першою підняла руку. Повагавшись, Дісільва вибрав її іще п'ять чоловік. «Ідіть у зал номер 16». Пізніше їм видали картки, що засвідчують особу. Дженіфер не засмутила ставлення окружного прокурора. Йому треба бути жорстоким, думала вона, адже він має таку нелегку роботу. І тепер вона працювала на нього. Вона була у штаті окружного прокурора округу Нью-Йорк. Тяжкі роки навчання залишилися позаду. І хоча в устах викладачів закон був чимось абстрактним і давнім, Дженіфер розуміла, цей закон нерозривно пов'язаний із живими людьми та їхніми вчинками. Вона була другою за успішністю у групі. Іспит названня юриста їй вдалося скласти з першого разу, хоча близько половини тих, хто здавав його разом з нею, провалилися. Вона відчувала, що розуміє Роберта Дісільву і була впевнена, що подолає будь-яке його доручення. Дженіфер добре підготувалася до роботи. Вона знала, що окружному прокурору підпорядковуються чотири відділи – судочинства, апеляції з розслідування здирств та шахрайства. Дженіфер не знала, в якому відділі доведеться працювати їй. У Нью-Йорку було 5 окружних прокурорів за кількістю районів і понад 200 помічників прокурорів. Найвідповідальнішим районом, безперечно, був Мангеттен – водчина Дісільви. Тепер Дженіфер сиділа за столом обвинувача, спостерігаючи Роберта Дісільву за роботою – могутнього, безжального інквізитора. Дженніфер кинула погляд на підсудного Майкла Моретті, і хоча вона стільки всього читала про нього, все ж не могла повірити, що він убивця. Він більше схожий на популярного актора, що знімається в сцені суду, подумала Дженніфер. Він сидів нерухомо, лише його темні очі видавали внутрішню напругу. Очі постійно перебували у русі, розглядаючи кожен куточок зали засідань, ніби шукаючи шлях до порятунку. Але шляхів до порятунку він не мав. Дісільва подбав про це. На місці свідків стояв каміло Стела. Він чудово нагадував Тхора своїм довгим, витягнутим обличчям, з тонкими губами та жовтими зубами. Маленькі очі так і бігали. Ще не розкривши рота, він викликав недовіру публіки. Роберт Дісільва знав про недоліки свідка, але це його не хвилювало. Найголовніше полягало у свідченнях Каміло. Він повинен розповісти історію, що лединить кров, яку до цього моменту не розповідав нікому. У ній і була прихована правда. Окружний прокурор підійшов до місця свідків після того, як Села присягнув на Біблії. «Містер Стелла, я хочу, щоб присяжні знали, що ви погодилися давати свідчення лише після того, як вам пообіцяли замінити статтю «вбивство» на м'якшу, ненавмисне вбивство. Це так?» «Так, сер, Його права рука тремтіла. «Містер Стелла, ви знайомі з обвинуваченим Майклом Моретті?» «Так, сер, Він намагався не дивитися на стіл захисту, де сидів Майкл Моретті. «Якого характеру було ваше знайомство?» Я, я працював на Майка. Як довго ви знаєте Майкла Мореті? Майже десять років. Його голос був ледь чутний. Чи не могли б ви говорити голосніше? Майже десять років, шия свідка засмикалася. Чи не могли б ви сказати, наскільки близькими ви були з обвинуваченим? Протестую, Томас Кол. Факс скочив на ноги. Адвокат Майкла Моретті був сивим чоловіком років 50, Займаючи ранг консіглієри у мафіозному синдикаті, він вважався одним із найвправніших адвокатів в Україні. Окружний прокурор намагається ставити на питання. Протест приймається, сказав суддя Лоренс Волтман. Я перефразую питання. Як ви працювали на містера Мореті? Як людина, яка улагоджує лоскітні справи? Чи не могли б ви розвинути свою думку? Ага. Ну, якщо виникала проблема, скажімо, хтось дозволяв собі зайве. Майк викликав мене, щоб я вправив тому мозок. Як ви це робили? Відома як кулаками. Чи не могли б ви навести якийсь приклад для присяжних? Томас Колфакс знову підвівся. Протестую, ваша честь. Це питання не має жодного стосунку до справи. Протес не приймається. Свідок може відповідати на запитання. Ну, Майк займається акулячим промислом, так? Отже, кілька років тому Джиммі Сарано вчасно не виплатив борг. Ну, Майк і послав мене провчити його як слід. І у чому це полягало? Я переламав йому ноги. Чи бачите... Охоче почав пояснювати Стелла, дай тільки комусь послаблення і всі перестануть платити вчасно. Краєм ока Роберт Ді Сільва бачив вираз жаху, що завмер на обличчях присяжних. Чим ще, окрім акулючого промислу, займається Майкл Моретті? Чим тільки не займається, ви й самі знаєте. Я хочу, щоб ви про це сказали, містер Стелло. Ага, ну, значить... Майк тримав у кулаку про спілку докерів містер Стелла, Майкл Маретті звинувачується у вбивстві Едді та Альберта Рамасів. Ви їх знали? Ще пак. Ви були присутні при їх вбивстві? Ну, свідок тремтів усім тілом. І хто ж їх убив? Майк. На мить він зустрівся очима з Майклом Маретті і швидко відвів погляд. Майкл Маретті?» правильно. А чим мотивував обвинувачений у вбивців братів Рамасів? Ну, Едді та Ал займалися ставками. Вони були бокмекерами? Нелегальний тоталізатор? Ага, Мак дізнався, що вони шахраювали. Йому треба було провчити їх, адже вони працювали на нього, чи не так? Ось він і подумав. Протест! Протест приймається. Свідок має дотримуватись фактів. Факти полягають у тому, що Майк наказав мені запросити хлопців, Едіта, Альберта Рамасів, ну, на маленьку вечірку у Пелікан. Це приватний клуб у Зарежжя. Рука його знову затремтіла, помітивши це, стала притиснув її іншою долонею. Дженніфер Паркер подивилася на Майкла Маретті. Він сидів непорушно. Його обличчя було безп... безпристрасним. «І що ж з ними сталося, містер Стело? «Я забрав Едді та Алла і привіз їх на автомобільну стоянку. Там на них уже чекав Майк. Коли хлопці вилізли з машини, я відійшов у бік, і Майк почав стріляти. Чи бачили ви, як вони впали на землю?» «Так, сер. Вони були мертві?» «Ми поховали їх, не знаю, чи мертві вони, чи ні». Зал зашумів. Почекавши, коли відновиться тиша, Ді Сільва продовжував. Місере Стела, ви розумієте, що ці свідчення можуть бути використані проти вас? Так, сер. Ви притягнули і на карту поставлено людське життя. Ви усвідомлюєте це? Так, сер. Ви заявляєте, що обвинувачений Майкл Мореті холоднокровно вбив двох людей за те, що вони приховували гроші? Протест! Протест приймається. Окружний прокурор подивився на обличчя присяжних та зрозумів, що переміг. Він повернувся до Каміла Стелли. «Містер Стелла, я розумію, що вам знадобилася чимала мужність, щоб виступити в цій залі з такою заявою. Від імені народу штату хочу висловити вам подяку». Томас Колфакс з витонченістю встав на ноги. «Дякую, містере Ді Сілва». Подивившись на настійний годинник, він перевів погляд на суддю. «Ваша честь, смію помітити, що вже майже о півдні». Мені не хотілося б, щоб мій допит переривався, тому я прошу зараз зробити перерву на обід. Свідка я допитаю у другій половині дня». У залі всі підвелися, коли суддя підвівся з місця і через бічні двері пройшов до свого кабінету. Присяжні по одному залишили зал. Четверо озброєних поліцейських, оточивши Каміл Ластеллу, відвели його до кімнати свідків. Ді Сільва відразу опинився в кільці репортерів. Ви не бажаєте зробити заяву? Що ви можете сказати з приводу процесу містера Ді Сілва? Як ви збираєтесь захистити свідка, коли суд закінчиться? За звичайних обставин, він не стерпів би такої безцеремонності, але зараз, коли він збирався зайнятися політикою, йому це було лише на року, тому він чимно став відповідати на запитання. Вам вдасться домогтися обвинувального вироку? Я не ворожка почула Дженіфер скромну відповідь прокурора. «Для цього ми маємо присяжних. Саме вони вирішать, винний містер Моретті чи ні». Дженіфер побачила, як Майкл Моретті підвівся. Він виглядав спокійним і незворушним. Важко було уявити, що він справді винний у тих страшних справах, які йому приписували. «Якби мені доручили визначити винного, – подумала Дженіфер, – я вибрала б Каміла селу. Репортери відійшли убік, і тепер Дісільва радився зі своїми помічниками. Дженніфер була готова віддати все на світі за те, щоб послухати, про що вони говорять. Дженіфер побачила, як якась людина сказала щось Дісільве, відійшла від гурту і поспішила до неї. У руках він тримав пакет із цупкого паперу. Міс Паркер Дженніфер здивовано подивилася на нього. Так. Шеф наказав, щоб ви передали це Стелі. Скажіть, нехай прочитає, освіжить у пам'яті деталі. Подивившись на Дісіву, він передав пакет Дженніфер. Він запам'ятав моє ім'я, подумала вона. Це гарна ознака. Поспішайте. Прокурор сказав, що Стела нікчемний читач. Так, сер, і вона поспішила виконати доручення. Дженніфер підійшла до дверей кімнати, куди відвели свідка. Збройний поліцейський перегородив їй шлях. Що ви хотіли, Міс? Я помічник окружного прокурора, уривчато сказала Дженніфер. Вона показала свою картку, що засвідчує особу. Я маю передати свідкові пакет від міста Раддісільве. Уважно вивчивши посвідчення, охорона свідчинив двері. Дженіфер опинилася у приміщенні, призначеному для свідків. Це була маленька, незатишна кімнатка з обшарпаним столом, старим диваном та кількома стільцями. На одному з них сидів Стелла. Його рука тремтіла. Крім нього, в кімнаті перебували четверо озброєних охоронців. Один із них сказав Дженніфер, що увійшла. «Гей, стороннім вхід заборонено!» Поліцейський, що впустив її, сказав. «Все гаразд, хлопці, вона із команди прокурора». Дженніфер простягла пакет Стеллі. Містер Дисеува хоче, щоб ви освіжили це в пам'яті. Стелла дивився на неї, моргаючи і тремтячи всім тілом. Розділ другий. Прямуючи на обід, Дженніфер пройшла повз відкриті двері спорожнілої зали засідань. Вона не могла втриматись, щоб не зайти сюди на хвилинку. По обидва боки від проходу було 15 рядів із місцями для глядачів. Перед суддівським місцем розташовувалися два довгі столи, на лівому стояла табличка «Звинувачення», на правому – «Захист». Збоку два ряди по вісім крісел для присяжних. «Звичайна зала засідань», – подумала Дженніфер. «Непоказна, навіть потворна, але саме тут б'ється серце свободи». Ця кімната, як і інші зали засідань, демонструвала відмінність цивілізації від варварства. Право бути судимим, собі подібними, присяжними засідателями – ось що лежало в основі кожної вільної нації. Дженніфер подумала про ті країни, де не існувало таких залів засідань, де будь-кого могли витягнути з ліжка серед ночі, катувати і вбити, не пояснюючи причин. Іран, Уганда, Аргентина, Перу, Бразилія, Румунія, Росія, Чехословаччина – нескінченний список. Якби американський суд позбавили цієї влади, подумала Дженіфер, якби у громадян забрали право бути судими судом присяжних, Америка перестала писнувати як вільна країна. Вона була частинкою цієї влади, і, стоячи тут, Дженіфер відчула приплив гордості. Вона зробить усе можливе, щоб не впустити честь суду, зміцнити його авторитет. Постоявши ще кілька хвилин, вона попрямувала до дверей. У дальньому кінці коридору почувся шум, який ставав все гучнішим і гучнішим. Завила сирена. У Дженніфер майнула думка, що Майклу Моретті якимось чином вдалося втекти, незважаючи на посилену охорону. Вона поспішила туди, звідки долунав Гомін. Це був справжній божевільний будинок. Якісь люди бігали туди-сюди, віддаючи накази і намагаючись перекричати виття Сирени. Поліцейські зі зброєю напоготові перекрили всі виходи. Репортери, залишивши телефони, якими передавали новини у своїй редакції, мчали з'ясувати, що відбувається. Раптом Дженіфер побачила окружного прокурора Дісільву, який шалено кричав на поліцейських, що стояли перед ним. «Господи, з ним зараз трапиться інфаркт», – подумала Дженіфер. Вона почала протискатися через натовп, прямуючи до нього в надії, що йому може знадобитися її допомога. Коли вона наблизилася, один із поліцейських, які охороняли Каміло Селу, підняв очі і побачив Дженіфер. Він підняв руку і вказав на неї. Через п'ять секунд Дженіфер уже була в наручниках – Оточена з усіх боків поліцейськими. У кабінеті судді Лоренца Олдмана були чотири особи: сам суддя, окружний прокурор Роберт Дісілва, Томас Колфакс і Дженніфер. Ви маєте право давати свідчення про присутність адвоката, сказав суддя Олдман, звертаючись до Дженніфер. Ви також маєте право мовчати. «Якщо ви мені не потрібний адвокат, ваша честь, я можу пояснити, що сталося?» Роберт дісільва схилився над нею так низько, що Дженніфер бачила, як у нього на скроні шалено билася жилка. «Хто заплатив вам, щоб ви передали пакет Каміло Селі?» «Заплатив мені? Мені ніхто не платив!» – її голос ремтів витобурення. Дісільва Сільва взяв зі столу судді знайомий пакет. «Ніхто вам не заплатив?» «Ви просто підійшли до мого свідка та передали йому це?» Він потряс пакет, і з нього на стіл випала дохла канарка. Голова птаха була згорнута. Дженіфер з жахом дивилася на канарку. «Я, один із ваших людей, передав мені, хто саме з моїх людей. Я, я не знаю, але ж ви знаєте, що він саме з моїх людей!» У його голосі лунала недовіра. «Так, я бачила, як він розмовляв із вами, потім підійшов до мене, простягнув конверт і сказав, що ви наказали віднести його містеру Стеллі. Він навіть знав, як мене звуть. щоб не знати, скільки він вам заплатив?» «Це якийсь жах», – подумала Дженніфер. «Зараз я прокинуся, буде 6 годин ранку. Я одягнуся і піду на складання присяги до кабінету окружного прокурора». «Скільки? – я вас питаю». У його голосе звучала така лють, що Дженіфер підскочила. Ви що, звинюва... звинувачуєте мене в... звинувачувати вас? Руки дісил висиснулися в кулаки. Я поки ще й не брався за вас. Не брала я жодних грошей, з викликом промовила Дженіфер. Томас Колфакс, який досі мовчав, звернувся до суді. «Вибачте, ваша честь, але я боюся, що це ні до чого нас не приведе». «Згоден», – відповів суддя Олман. Він повернувся до окружного прокурора. «Твої рішення, Бобі». Відповідати на запитання? «Та він так наляканий, що й рота не розкриє. Він тепер марний». Томас Колфакс швидко вставив. «Якщо я не зможу допитати свідка звинувачення, ваша честь, мені доведеться подати протест і вважати суд недійсним». Усі розуміли, що це означало. Майкл Маретті вийде із зали суду вільною людиною. Суддя Волман глянув на окружного прокурора. «Ти попередив свідка, що в цьому випадку йому доведеться нести відповідальність за неповагу до суду?» «Так». Але села боїться їх більше за нас. Він кинув спопиляючий погляд на Дженніфер. Він вважає, що ми більше не в змозі захистити його. Суддя Олман повільно промовив. Тоді, очевидно, суду не залишається іншого виходу. Доведеться ухвалити протест захисту та вважати суд недійсним. Роберт Дісільва стояв, дивлячись, як перемога вислизає з його рук. Без сели він був безпорадний. Мекл Моретті тепер був поза його владою, чого не можна було сказати про Дженніфер Паркер. Я розпоряджуся, щоб обвинуваченого звільнили, а присяжних розпустили. — Дякую, ваша честь, — сказав Томас Колфакс. На його обличчі не було жодної ознаки урочистості. — Ну, якщо це все, — почав суддя Волман, Ще не все. Роберт Ді Сілва повернувся до Дженніфер Паркер. «Я хочу заарештувати її за те, що вона перешкоджає суду за махінації зі свідком у процесі вбивства, за… він задихався від гніву і майже неможливо було розібрати його слова». Дженніфер теж розлетилася. «Ви не можете довести жодного з ваших звинувачень, бо це все неправда. Я винна лише у своїй дурості, але це моя єдина вина». «Ніхто не давав мені хабара. Я думала, що виконую ваше доручення». Подивившись на Дженіфер, суддя Олдман сказав, як би там не було, наслідки цього вчинку виявилися вкрай несприятливими. Я мушу звернутися до апеляційного суду, щоб було проведено розслідування. Якщо вашу провину доведуть, буде вжито заходів для позбавлення вас кваліфікації юриста. Дженніфер відчула раптова слабкість. Ваша честь, я на сьогодні все, міс Паркер. Дженніфер стояла, дивлячись на їхні ворожі обличчя. Що вона могла ще сказати? Жовта канарка була промовистішою за всі слова.